Перша російська кругосвітня експедиція Росіяни стали першими європейцями, що заснували поселення на західному узбережжі Північної Америки. Вони застовпили територію Аляски, частину Північної Каліфорнії та Алеутські острови. У 1799 році тут було засновано торговельне об'єднання «Російсько-американська компанія» якому було вкрай необхідне сполучення з європейською частиною Росії. У росіян була ще одна важлива причина для організації кругосвітнього плавання. Серед великих тихоокеанських країн тільки Японія не купувала товари російських купців. Нарешті в 1782 році японський уряд погодився почати переговори і дозволив відвідування країни російським кораблям. Для кругоспітньої подорожі були виділені два шлюпи – Надія і Нева. Начальник експедиції, капітан-лейтенант Крузенштерн, тримав свій прапор на Надії. Другим кораблем командував Лисянський. 26 липня 1803 року кораблі вийшли з Кронштадта. Після відвідування Гавайських островів екіпажі виконували самостійні завдання – Їхня зустріч повинна була відбутися тільки через півтора року на півдні Китаю. Нева направилася до берегів Північної Америки, а Надія – на Камчатку, звідки потім взяла курс до берегів Японії. У вересні 1804 року Надія кинула якір біля міста Нагасакі. Японці відразу наказали здати всю зброю. Російським морякам не тільки не дозволили сходити на берег але навіть заборонили плавати по затоці. Кінець кінцем японці відмовилися від будь-яких переговорів і передали грамоту, в якій російським кораблям заборонялося навіть наближатися до берегів Японії. У квітні 1805 року Крузенштерн відплив із Нагасакі. Незважаючи на заборону, Надія пройшла уздовж західного узбережжя японських островів, досліджуючи дорогою затоки й миси. Потім мореплавець направився на Камчатку. Біля берегів Китаю Надія і Нева зустрілися на порозі зими 1805 року. Чи знаєте ви, що із середини XVII століття доступ іноземцям в Японію був заборонений, а її порти були закриті для всіх чужоземних кораблів, крім китайських? Японська влада практично не підтримувала відносини з європейськими країнами.